Domingo, 3 de maio. Moi cedo mañán, son exactamente as 7 menos 20 da mañán. Erguínme a 6 para sair a camiñar por segundo día consecutivo dende que nos deron permiso para facelo despois de case 50 días na casa, como todos e todas. Decidín erguerme tan cedo porque, como comentarei, no kilómetros gratis, o de onte foi un pouco estresante cara ao final, debido a cantidad de xente que me atopei e a dificultade de poder mm, guardar esa distancia de seguridade de como mínimo un metro. Así que decidín que me mellor mm, madrugar un pouquiño máis e evitar todo ese tipo de encontros non desexeados Co xente que nos rodea tempos ben estranos, o que nos os que nos toca vivir. <risa> Mirade, Hoxe vouvos falar dun resultado non previsto. Eh, un resultado non previsto a un tweet que fixen esta semana. Vouvos contar: estaba na casa, vendo o telediario? Porque últimamente, despois de moitísimos meses en que o televisor non encendíamos máis que para utilizálo como monitor de streaming como Netflix ou Prime Video ou cousas destas. Agora sí, estamos a... Bueno, escoitaré pasar coches e é que decidí impoñerme a gravarse a segundos aí a la casa. Estou aínda pola avenida vou cara ao Paseo do Burgo, porque hai tanta xente que, como xa vos teño comentado, dame un pouco de vergoña, andar camiñando con micro e o móvil. Cando hai poua xente, pois, aínda o levo máis ou menos, pero non nestas circunstancias, ainda que supoño que hoxe non me atoparei con tanta xente como aonte. Espero e confío. Ao que iba, que resulta que estaba vendo o telediario e deron unha nova dun matrimonio que decidiu casarse, ainda estando nestas circunstancias, e, obviamente, no xulgado, bueno, non sei se sería o xulgado ou o concello onde fose. acabo de pisar un caracol. Algo que me dá moita pena e moito asco, a vez, as dúas cousas. Ao que iba? Non sei se sería no xulgado ou no concello, pero ali estaba a persoa que os casaba, o noivo a noiva, e os testigos. Dixen, mira ti, que boa oportunidade perdida, Para casar non se va máis seu, porque para Eva e para min o feito de casarse non deixa de ser un trámite, un mero trámite que nos conven formalizar, xa que eh, os matrimonios obtenen determinadas, obtenen determinados beneficios que se non estás casado, pois non tes. Como, por exemplo, cando un está ingresado no hospital ou unha Outro ten dereito a uns días, por ter un familiar en primer grado ingresado. E, sin embargo, para Eva e para min son días de vacación, xa que, legalmente, somos uns auténticos desconhecidos. Bueno, estamos empadroados no mesmo domicilio. Non seríamos tan desconhecidos para a administración, supoño. E non só eso, tamén, por exemplo, agora de facer a declaración de facenda, Pensamos porque non fixemos os números exactos, pero pensamos que nos sairía mellora a cousa se a fixéramos conxunta en vez de cada un de nos por separado. Así que o run de casar leva xa anos. Diría que fácil fai como 4 ou cinco anos que decidimos que si sí, que mira que había que dixar un pouco de lado os principios que se trata dunha cuestión de principios, E casar simplemente por un tema pragmático. O que non nos apetece, nin a ela, nin a min, é festexalo de ningún xeito, porque, como decía, para nós non é un festexo. Será única e exclusivamente un mero acto administrativo. Así que, mira ti por donde poderíamos ter aproveitado esta ocasión para facelo. Porque, aínda que a nosa opinión é esa, ao final tenemos que invitar, como mínimo, aos me... a, bueno, a miña nai, a miña tía, a miña tía de 100 anos, a miña tía Tabita, da que xa vos teño falado en alguna ocasión, a miña irmá, o meu irmán, e, pola la bonda de Eva, aos seus pais e tamén ao meu cuñado, coas parellas que poderían ter e, fillos e demais. É decir, que aínda que nos juntaremos moi pouca xente, eu calculo que entre 10 e 12 persoas, non deixa de ser xa un acto máis alodo que para non sería lóxico. E de aí a oportunidade perdida. O caso é que vendo a noticia dixen Joder, xa está ben, vai chegar un momento en que xa non pague nin sequera a pena casar porque igual xa chegamos ata tarde. Así que o que vou facer é poñer isto na aplicación que utilizo eu de, para xestionar as tareas que teño que facer E, unha vez anotado aí, pareceume, tan divertido ou tan estrano Algo que, en principio, é un... Para moita xente, probablemente, un dos eventos máis importantes da súa vida Ou casi, non? Planear a boda, simplemente polos cartos que se van gastar Será un acto moi a pensar E, e dende logo, non algo para anotar nunha simple lista de tareas por facer que máis ou menos o que eu apunto, porque é miña lista de GTD, por chamala de algún xeito, non poño máis que cousas que teño que facer no traballo ou na área persoal, pero, vamos, non se me ocorriría poner, planificar unha viaxe ou cousas desas, non? senón simplemente pois cousas que hai que facer sí ou sí. É máis que nada é para non esquecerme de facelas. Así que para min, apuntar casarme nesta aplicación de GTD, era algo como, jolín, xa me vale. E, dende ese punto de vista, foi que puxen o tuit. Coa idea de que, de ter alguna resposta, a xente me dixera, pero tío, es ben rariño. E, de feito, así, por exemplo, o tomou unha resposta que fixo, ou un comentario que fixo a él, Charly Encinas. Pero o resto de xente que interactuou comigo foi encarando a situación de dous xeitos que son moi previsibles, moi previsibles, pero que a mí se me pasaran pola cabeza. A primeira reacción foi a de felicitarme. Felicidades, tío, que vas casar. Claro, a mí agradezo, por suposto, que mm, tendo en conta o que opinan a maioría da xentes, pois claro que é algo para felicitar. Pero no meu caso, xa digo... Como que non a lugar E por eso eh, algunhas persoas incluso empecé a dizer Non, pero é que para mí en casar Non te creas, o felicítame cando xa estea casado Porque será que xa teño unha tarea feita Pero non agora Porque a verdade é que dame o mesmo tal. E ao fin xa dicen Mira, mellor non acabar de explicarlo Porque a culpa é miña Porque o normal é que te feliciten Cando dis que vas casar E cando anuncias así De xeito público E a seguinte, é a segunda reacción Que esta sí que agradezo moitísimo eh, a xente que me dixo Pois mira, o, o que tens que facer para casar, eh, pedir estes papéis E eh, despois tens que ir a cun par de testigos a apuntarte a tal eh, non sei que, bueno, E incluso a miña amiga Dumacae fixome aí porque era está a punto de casar tamén eh, O ten moi recente, así que explicoume así polo miúdo exactamente que era o que tiña que facer Esas mensaxes que me enviou por Telegram O que fixen foi pegarlas no things Para um, despois pois a convertilo a proxecto um, A especificar as distintas tareas que hai que cumplir unha a unha Pero a verdade é que tamén despreocupéume un pouco do asunto Porque resulta que nestes tempos que vivimos O goberno civil que un dos sitios nos que teis que, maye, que facer unha chea de, bueno, tampouco que se tantas cousas, pero, vam, vamos, que digamos que a administración principal, coa que tens que interaccionar eco o goberno civil, es, está en suspensión de tarefas administrativas, así que por de agora non podes facer nada, aínda que queiras. Aí está. Que, a ver se por fin me caso, A ver se por fin nos casamos duna vez, temos ese papel que nos conceda determinados privilegios, le digo privilegios porque dende a nosa posición casi casi os consideramos así os dereitos obviamente, ¿no? Simplemente, é eh, decir, gañan eles pasar polo aro, casar, eh, adquirir ese estatus que para nós non deixa de ser administrativo. Bueno, que xa sabedes por onde vou, que probablemente eh, algún de vós ovine coma nos do que o matrimonio. Aínda que por supostísimo isto algo super persoal, eu sí que son o primeiro tamén en felicitar a todas aquelas persoas que o deciden, entendemos perfectamente que os raros neste momento somos Eva máis eu e algúns máis que opinan como nós, e non vos que vos queredes casar, facendo festa, eh celebrando o que vai ser un cambio de vida. Claro, tenden en conta que tamén para Eva, para min pois non vai supoñer absolutamente ningún tipo de cambio máis que esos beneficios. Bueno, que xa me estou enrollando demais para haber retomado este kilómetro de balde. Veña, agora que xa podo sair a camiñar, espero estar de novo con vos, con todos e todas. O próximo LUNS, unha aperta enormísima e recordade, mantede a distancia de seguridade non un distanciamento social senón un distanciamento físico necesario para manter esto do coronavirus no seu sitio chao, chao